Isus. Așa cum unii dintre voi nu știți, începând de astăzi, până pe 17 decembrie, 7 zile, avem în... Este săptămâna specială, este o săptămână de rugăciune, fiecare zi fiind o anumită temă cu gând de rugăciune. Și subiectul. Este harul lui Dumnezeu în lumina sanctuarului. Înainte să încep, aș vrea să mă plec și eu pe genunchi să mă rog înainte de Dumnezeu, și dacă va pleca caș pe cap. Așa plece. Pentru că e nevoie ca Dumnezeu să vorbească prin mine și nu eu, că altfel cuvintele nu le vor ajunge pe nimic. Dar cuvintele lui o rămâne în veșnicie ca spune. De ja. ne rugăm, Tată Ceresc, ne apropiem de Tine în această dimineață Și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai îndemnat pe fiecare să fim aici Îți mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem Și, Doamne, te rugăm ca să revești asupra noastră Duhul Tocel Sfânt Te rugăm, Iisuse, ca să fii în mijlocul nostru așa cum Tu ne-ai făgăduit Căci Tu ai promis că acolo unde doi sau trei se adună în numele Tău, Tu ești acolo. De aceea îți mulțumim că Tu ești și aici cu noi și îți mulțumim, Isuse pentru că Tu vrei să ne vorbești. Și Te rugăm să ne vorbești fiecare dintre noi și să mă folosești pe mine pentru a transmite cuvintele Tale și nu altceva. Și îți mulțumesc, Tată, și îți mulțumesc, Iisuse, prin Duhul pentru că vei vorbi fiecare dintre noi. Amin. Tema din această dimineață este despre sanctuarul, harul și Edenul. Uh, poate că nu toți înțeleg prea bine ce este sanctuarul. Uh, nu știu dacă aici sunt anumite imagini. Sanctuarul este ceea ce a dat Dumnezeu lui Moise să facă în timp ce erau. Uh, în timp ce poporul lui Israel a fost scos afară din Egipt. Dumnezeu a vrut să locuiască cu omul. O să sa că sunt ceva poze. S imagine, nu imaginez În Exodul 25 cu 8. Acolo ne arată de ce a vrut Dumnezeu să facă un sanctuar. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți scortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Asta îi spunea Dumnezeului Moise. Adică Dumnezeu vroia să fie cu noi. Din cauza păcatului, Dumnezeu, așa cum este tema de astăzi, Dumnezeu a trebuit să-L scoată pe om afară din Eden din grădina Edenului. De aceea e, cum spune, în Isaia 58 cu 9, 59 cu 2, de fapt, spune așa, cine în voastre pun un zire de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Păcatul lui Adam și Eva, fiindcă ei n-au ascultat, uh, aceia i-a scos din prezența lui Dumnezeu, din Grădina din Eden. Acolo, cum o să vedem, Grădina uh, Edenului Dumnezeu a creat-o ca și un fel de sanctuar, ca și un fel de locaș sfânt uh, în care Dumnezeu locuia și vrea să se întâlnească cu omul. Uh, cum știam în fiecare dimineață sau a, tot timpul Dumnezeu venea și pe Adam și Eva în acest locaș în acest locaș sfânt și sanctuarul este o, un fel de grădina Edenului pe pământ unde Dumnezeu a vrut din nou să se întâlnească cu omul și cum spune în versetul 1 din Isaia 59 spune nu, mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă să mântuiască și nici urechea lui prea tare să audă, adică el dorește să ne mântuiască și vrea să ne asculte, vrea să vorbim cu el. De aceea, lecția de astăzi este făcută de președintele sau compusă de președintele conferinței generale și spune planurile lui Dumnezeu pentru poporul său nu vor fi obstru obstrucționate. Asta este subtitlul. Și spune. Te-ai întrebat vreodată care este scopul esenței unui sanctuar? Iată câteva posibile răspunsuri. Un sanctuar este un loc în care oamenii pot vorbi cu Dumnezeu. Și asta putem să spunem că și biserica este un sanctuar. Un loc în care oamenii pot vorbi cu Dumnezeu. Un loc unde se prezintă învățătură religioasă. Un loc unde se manifestă și se simte Harul lui Dumnezeu. Un sanctuar este un loc de refugiu. Uh, vedem că aici sunt patru lucruri. Deci este unde poți vorbi cu Dumnezeu, unde primești învățătură, uh, religioasă și unde uh, Harul lui Dumnezeu se manifestă și poate fi simțit și poate fi uh, primit. Dar după aceea mai este și un refugiu. Unde noi, noi ne putem adăposti, cum spune și uh, David, că Vrea să se adăpostească sub umbra celui prea înalt Pentru că acolo și doar acolo va fi protejat Și e un lucru interesant Pentru noi poate uh, pare un fel de... Cum adică? Uh, nu-l văd pe Dumnezeu, lumea nu-l vede Și nu mă poate adăposti? Unde? Într-o casă? Cum? În special astăzi când avem uh, Sunt atâtea bombe și așa mai departe. Cum poate o locuință să-ți ofere prote protecție? Nu poate. Dar Dumnezeu care a creat lumea, care a creat soarele, care a creat totul, poate să-și protejeze copiii. Acum, prezintă scriitorul, prezintă grădina Edenului ce a fost ce a avut loc acolo. Și spune că Dumnezeu a creat-o și ea era modelul perfecțiunii. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcuse după ce a creat întreaga lume. Și iată că erau foarte bune. Această lume perfectă era însă era însă și o expresie a dragostei. Deci păi Dumnezeu, când a creat lumea perfectă și totul, fiecare floare cu o simetrie, simetrie desăvârșită, cu frumusețe impecabilă, Dumnezeu prin asta arăta că el iubește. Iubește frumosul, iubește lumea pentru care a creat aceste lucruri și ne iubește pe noi, Căci ce a vrut să ne bucurăm de ele. Diferitele forme de viață alcătuiau o imagine a frumuseții. Animalele, păsările, pește și toate formele de viață din ape. Omul, ca podoperă a creației, a fost făcut perfect și dintr-o dată. El purta chipul creatorului său, așa cum scrie cuvântul. Caracterul său era unul nobil, fără întlinații spre rău, ci în armonie cu voința lui Dumnezeu. Aici vedem cum uh, Dumnezeu l-a creat pe om fără păcat. L-a creat pe om fără dorință de a face răul, fără întlinații spre aminții. Dar noi astăzi ce facem? Vrem să nu-i cuvintele care ies din gura noastră sunt rele. Sunt de a jigni pe alții, de a condamna, de a fura, de a minți. Dar Dumnezeu nu așa creat omul. Și imaginați-vă cum ar fi ca să-L vedem pe Adam, care reflectă între totul pe Isus Hristos. Care este iubire și tot ceea ce face și simte este numai iubire și pentru binele altora. Așa crea creat Dumnezeu lumea, fără niciun picor, de rău, fără nici măcar un gând, fără nici măcar o motivație, un sentiment rău. Ce totul bun. Când actul creației s-a încheiat, Dumnezeu a privit la ceea ce făcuse și a fost satisfăcut. Totul era perfect. O perfecțiune pe care o putea da un Dumnezeu perfect. Vedeți, chiar citeam undeva că uh, un ateu uh, spunea că dacă, uh, dacă ceea ce vedem în jur este doar durere este doar rău, Uh, pentru ce înseamnă că Dumnezeu care a creat -o, totul a creat și răul Și dacă Dumnezeu a creat răul, înseamnă că El este rău El este și bun și rău, argumenta acest ateu Dar a venit atunci un tânăr și un copil din clasa lui, că acesta era un învățător și a spus Există întuneric? Profesorul a spus, sigur, ce este ziua fără noapte? Sigur că este întuneric. Acest student i-a spus, nu, nu există. Nu există întuneric. Este doar lipsa luminii. Nu există întuneric. Este doar un cuvânt nesfăcut de omenire pentru a explica ce înseamnă lipsa luminii. Și după aceea l-am mai întrebat studentul pe profesorul lui Ateu care încerca să-i convingă, convingă întreaga clasă că nu există Dumnezeu. S-a întrebat din nou și a spus, există fri? Profesorul spune, sigur că există fri. De ce îngheață lumea? De ce iarna? Sigur că există fri. Studentul de nou se uită la ea și a spus, nu, vă înșelam, nu există fri. Este doar lipsa căldurii. Pentru că. Căldura crește fără limite, crește la mii și mii de grade Celsius și nu se oprește. Dar frigul coboară doar până la 478, minus 478 de Celsius de grade. De acolo încolo nu mai coboară. Și ce înseamnă asta? Păi minus 478 de grade Celsius înseamnă că este lipsa totală, absolută a căldurii. Atât. Nu înseamnă că este frig. Și doar lipsa vrădurii. Și atunci, apoi a spus, domnule profesor, același lucru este cu noi această lume rea și Dumnezeu. Din cauza că sunt atâtea lucruri rele, atâtea lucruri pe care nu le înțelegem, în care copiii își omoră părinții, în care sunt uh, lucruri în care nici nu le poți vorbi, atât de rele, nu înseamnă că Dumnezeu l-a creat și înseamnă că este lipsa dragostea lui Dumnezeu? Lipsa lui Dumnezeu duce la aceste lucruri. Precum lipsa căldurii duce la frig sau la minus acele grade mici. Ce spune, Dumnezeu a privit cu satisfacție spre lucrarea mâinilor sale. Totul era perfect, demn de autorul său divin, erapoi iar apoi s-a odihnit. Nu ca unul oposit. Și încântat de rodul înțelepciunii și bunătății și de manifestarea slavei sale. Vezi, Dumnezeu a fost atât de mulțumit. Parcă atunci când noi facem o lucrare bună și o îndeplinim, noi suntem și noi satisfăcuți, nu? Sper și noi departe și doar să admirăm să ne gândim, wow, ce lucru bun am făcut. Așa a fost și Dumnezeu. S-a bucurat imens de mult în lucrul perfect pe care l-a făcut. Și spune, în mijlocul frumuseților noi, noi creații, Dumnezeu le-a dat lui Adam și Eva încă o dovadă a dragostei sale. Le-a dat un cămin, Grădina din Eden. Aici, Dumnezeu a comunic comunicat cu părinții noștri, îngerii le-au dat învățături și astfel ei au început să înțeleagă harul lui Dumnezeu, adică bunătatea lui Dumnezeu față de creația lui. Adevărul cu privire la creație și o înțelegere corectă a harului și a răscumpărării sunt inseparabile. De ce este extrem de important ca noi să înțelegem uh, de unde venim, de ce am fost creați, pentru ce, ce scop avem noi în viață? Căci, vedeți, dacă nu înțelegem aceste lucruri, dacă baza uh, filozofiei vieții noastre, dacă începutul vieții noastre este greșită, dacă fundația vieții noastre, precum fundația unei case, este greșită, Întreaga viața noastră se va derama, nu-i așa? Pe cum se deramăși De deci ce este important ca să începem de la creația noastră și si să punem baza adevărată? Că Dumnezeu ne-a creat pentru că ne-a iubit. El a avut un scop cu noi. Și si vreau să vă întreb. Dumnezeu când a creat soarele, a creat soarele și si după aceea a stat pe gând și s-a si gândit, stai la ce pot să folosesc eu globul ăsta de foc? Bă, ce pot să-l folosesc? Hai să, uh, hai să nu scocesc ceva Așa a făcut Dumnezeu S-a avut un scop Un scop bine definit Și a spus, acum am să creez ceva Ca să îndeplinească acest scop Așa a făcut Dumnezeu A creat soarele Ca să încălzească lumea Ca să încălzească pe noi Pe oameni, aceste plante Aceste animale pe care le-a creat Și să dea lumină Dumnezeu a făcut totul din dragoste și și pentru noi are Dumnezeu un scop în viața aceasta. Fără o doctrină corectă sau fără o învățătură corectă a creației, nu poate exista o doctrină corectă a răscumpărării. Și vedeți, aici vedem că în doctrina sau învățătura creației, vedem că Dumnezeu ne-a creat, nu al cineva. Nu am ieșit noi din mormoloți și din maimuță, cum spun alții care nu cunosc și n-au fost acolo să văd. Dar Dumnezeu care a fost și care a creat ne spune ce s-a întâmplat. Noi am fost creați de un Dumnezeu care iubește. Și aceasta ne arată grădina Edenului. Dar grădina Edenului a fost și un loc de comuniune, cum am amintit înainte. În inocența lor, Adam și Eva aveau privilegiul de a-L vedea pe Dumnezeu și de a vorbi cu El față în față. Aceasta nu se mai întâmplă astăzi. Din cauza păcatului, pentru că păcatul nostru, cum am citit mai înainte din Cuvântul lui Dumnezeu, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu nostru. Dar Dumnezeu vrea să ne scape din păcat, ca din nou să ne ducă la acea stare din Eden. Dumnezeu îi vizitea adesea în sanctuarul din Eden. În acele ocazii, ei nu au conștientizat pe deplin de ce bine cuvântări se bucurau. Abia după, după izgonirea din Eden au înțeles ce-au pierdut. Cu amintirea vie a comuniunii lor deschise cu Dumnezeu s-au prezentat la intrarea din Eden, însă fără a putea să treacă de sabia învăpăiată pe care Dumnezeu o puse acolo ca păcatul să nu mai intre. Fără a putea să aibă din nou mișcătoarea experiență de a vedea fața lui Dumnezeu. Experiența de care se bucura să în sanctuarul din Eden, era acum interzisă și lor, și urmașilor lor, noi, urmând a fi restaurată doar odată cu refacerea noului pământ. Și vedeți, aici este speranța pe care o avem. Dumnezeu ne-a creat desăvârșit și a revărsat dragostea lui asupra noastră atunci, în Eden. Dar din cauza noastră, părinții noștri, am căzut. Și astăzi păcătăm și noi cum a păcătuit și ei, în continuu. Și tot mai adânc mergem și tot mai departe de Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a omenit atât de mult, încât El din ceruri a venit și s-a omenit până la gradul cel mai josnic al omenirii, adică moartea. Și ne-a scos de acolo, prin moartea pe care El a suportat-o pentru noi, ca noi să putem fi din nou în cer unde El este. Edenul mai este și un loc de învățătură religioasă. Adam și Eva, nu erau doar copii sub grija Părintească lui Dumnezeu, ci și studenți care primeau învățătură de la Creatorul a tot înțelept. Vedeți, Dumnezeu știe absolut totul înainte să se întâmple. Și acești, această creație, Adam și Eva, cum spunea nu erau doar copii pe care Dumnezeu îngrija și le putea de grijă, ci Dumnezeu și învăța Creatorul Soarelui al lunii și al stelelor. Le-a desco le descoperit legile și mecanismele naturii. Dar erau și alte lucruri pe care ei trebuiau să le cunoască și care aveau legătură directă cu existența lor. Dar imaginați-vă că ca... astăzi mergem la școală și învățăm din cărțile de chimie, de, de biologie și matematică și așa mai departe, cum funcționează lumea. Dar învățăm de la cineva care nu a creat aceste lucruri, ci care doar a observat dar imaginați-vă cum ar fi să veți chiar de la Dumnezeu, care a creat aceste lucruri și care știe totul. Dumnezeu a trimis și a învățat și pe Adam și Eva despre un alt lucru, despre marea luptă între Dumnezeu și Satan. Căci Dumnezeu l-a creat pe Lucifer desăvârșit, dar Lucifer a ales să se împotrivească lui Dumnezeu, să păcătuiască. Lucifer avea acces la Adam și Eva doar într-un singur loc. Spune că Lucifer era hotărât să îi distrugă pe Adam și Eva, dar nu avea acces la ei decât prin intermediul pomului, cunoștinței lui binelui și răului. Adică cum spune în cuvântul lui Dumnezeu în Geneza capitolul 3, spune că șarpele era mai șere decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și el era acolo În pomul cunoștinței binelui și răului Și a îndemnat-o pe femeie Și a spus Oare a zis Dumnezeu cu adevărat Să nu mâncați din toți pomii din grădină Și femeia i-a răspuns Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină Dar despre rodul pomului Din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis Să nu mâncați din el Și să nu vă atingeți de el Ca să nu muriți Atunci șarpele a zis Că nu veți muri Vedeți cum șarpele mintește îl face pe Dumnezeu un mincinos, ca să ia, să îi fure pe acești copii ale Dumnezeu, de la Dumnezeu. Să-i facă pe ei să păcă, păcătuiască, ca să-i desparte Dumnezeu. Spune atâta timp cât stăteau departe de acest pom, locuitorii ei de adică Adam și Eva, erau în siguranță. Lucifer nu îi putea urmări în diferitele zone ale grădinii pentru a-i spiti să se răzvrătească împotriva Creatorului cum El s-a răzvrătit. Edenul de aceea era un refugiu. Dar porunca pe care Dumnezeu le-a dat dăduse cu privire la pomul interzis era absolută și clară. Puteți să mâncați din, tot, din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el veți muri. negreșit. Asta a spus Dumnezeu. Dar din păcate, Adam și Eva... Au căzut în șelăciunea lui Satana, Și au păcătuit Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat Tot așa, chiar dacă noi meritam să murim atunci, să fim distruși atunci Dumnezeu a intervenit Și în Geneza capitolul 3, versetul 21 Vedem cum Dumnezeu intervine și salvează omenirea În această grădină și spune, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui, haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Și vedem că în întreaga Scriptură, de aici încolo, același lucru continuă. Vedem că Dumnezeu a jertfit un animal ca să i îmbrace pe Adam și pe Eva, copiile acestor animale. Acestor animale care n-au greșit niciun pic. Acestor animale care n-au păcătuit. Dumnezeu a vă să i îmbrace și să le arate că va veni în curând un mântuitor care va scăpa pe deplin din cursa în care au căzut, din păcatul pe care l-au acceptat. În Ioan 1, versetul 29, vedem același lucru și spune așa, a doua zi, Ioan Botezătorul a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică tot păcatul lumii. Vedeți, aici vedem cum Isus este comparat ca și mielul lui Dumnezeu, care moare în locul omenirii, în locul meu și altfel, Ca să ne poate izdovi de păcat din sub jugul satanei, să ne poate duce în ceruri. Experiența lui Adam și a Evei în sanctuarul din Eden ne oferă multe învățături. În primul rând, rând, după cum Dumnezeu, în dragostea sa pentru primii noștri părinți, a făcut tot ce era posibil pentru a le face viața săricită, tot la fel El se îngrijește și de noi, în același context al dragostei sale. Dovada iubirii sale este dăruirea fiului său pentru familia umană. Așa cum am văzut, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său ca să moară în locul nostru, ca noi să putem fi mântuiți, așa cum spune Iisus, Hristos, îi spune lui Nicodim, în 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, și să aibă viață deșnică. Și vedeți, Dumnezeu a luat, a luat inițiativa, nu omul. Noi nu căutăm să ne mântuim, ci Dumnezeu caută să ne mântuiască. Și ori de câte ori avem dorința de a fi mântuiți, este pentru că vedem dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, spune aici că, fiindcă Dumnezeu a iubit lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiul. Și apoi spune că, ca răspunsul, pentru că oricine crede în El, să poată fi mântuit. Deci Dumnezeu a iubit și a dat. Ca apoi să ne câștige răspunsul de a fi mântuiți. Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Mai mult decât noi vrem De aceea ne cere și astăzi Ca să ne lăsăm Mântuiți de El Mai spune aici Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său Nu doar pentru a ne purta păcatele Ci pentru a muri ca jertfă a noastră El a dat pentru neamul căzut Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu Pentru a deveni una cu neamul omenesc Păstrându-și natura umană Pentru totdeauna Și asta e un gând extraordinar Cum adică? Dumnezeu, astăzi, în ceruri, poartă trupul, gânesc, trupul găurit de acele cuie, strepuns de pasă. și pentru veșnicie va purta. Și cum ne vom simți noi când vom vedea și dacă vom merge în ceruri și cu o Dumnezeu să ajungem în ceruri și să-L vedem pe Iisus Hristos din zinzii, că El poartă semnele păcatului meu. Și eu sunt sănătos, din cauza că el a purtat asupra lui boala Asupra lui a luat plata păcatului, care este moartea. În al doilea rând, după când Dumnezeu a pronunțat o judecată răscumpărătoare, înainte de izgonirea lui Adam Șaevei din Eden, tot la fel el judecă omenirea în contextul harului răscumpărător oferit de fiul său. În lumina sacrificiului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi și în perspectiva judecății este important să trăim pe deplin experiența pe care o învățăm din sanctuarul Vecului Testament. Trebuie să ne sperim în prezența Creatorului și răscumpărătorului nostru și să căutăm o relație vie prin adevărată redeșteptare și reformă, bazându-ne total pe Hristos pentru mântuire și pentru îndeplinirea oricărei nevoi. Și vedeți, Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a creat, de fapt. Apoi, satana ne-a înșelat. Iar acum, Dumnezeu ne-a răscumpărat, din nou. Și vreau să închei cu o ilustrație. Este, a fost folosită, acus câteva săptămâni în studiul din școală de sabat, și poate vă aduceți aminte, dar este acelui copil care a, Și-a făcut o, o jucărie El a creat-o, el a confecționat Și se bucura foarte mult de ea Dar până la urmă a dispărut Cineva a furat-o Și mergând el prin oraș Când se uită în vitrina unui magazin Își vede jucăria lui Pe care el a făcut-o, acolo Și merge la vânzător și spune Asta e jucăria mea Păi nu spune vânzătorul a mea, eu am cumpărat-o și atunci spune copil, dar cum poți să o am? Păi plătește pentru ea. Și atunci copilul a mers, a lucrat foarte mult timp pentru această jucărie. o prețuie atât de mult. Și a mers și a cumpărat. Și după ce a cumpărat, de la vândătorul strângea bine la piață, și a spus, Acum ești a mea de două ori. Prin faptul că eu te-am făcut, eu te-am creat. Și apoi, prin faptul că eu te-am răscumpărat. Și acum a iubit-o și mai mult decât înainte. Tot așa Dumnezeu ne-a iubit extrem de mult când ne-a creat și-a dat totul pentru noi. Dar acum, când ne-a răscumpărat a doua oară, ne iubește și mai mult. Atât de mult încât și-a dat viața, El ca Dumnezeu, și-a dat viața în locul meu și la tău, Ca noi să putem trăi iubeșnic. Deci, haideți să ne plecăm pe genunchi. Și să îi mulțumim înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru o pe care a plătit-o pentru noi. Și să-i mulțumim pentru că ne-a creat are un scop pentru noi, pentru că ne iubește și ne vrea bine. Și să ne rugăm ca El să ne ajute să ne învețe cum să ajungem și noi în ceruri. Hai să ne rugăm cine este nedemnat. Nu vă și cum zeu ne-am intrat în actul că am o cădere bineșept. Trebuie să te mulțumesc orică, să îmi ridic o mare cum de cineva care faci mișcare. Apropoziție pentru ea, ce ce Și trebuie oamenii de orice, nare să cumpara. Da. Nu îmi era să nu să și tărăiește-ne să și cu tine într-o i-a ta. Doamne, tine-mi cu toți mai cum sunte, da? și cum și ca să ne ier, să ne pureți prin ta, să de cu să ne tu să, să tu, tu să faci schimbarea, transformarea în da nu să-ți mulțumim că ești cu noi și prin orice așa să trecem, să ne dească putere și ești cu noi. Să-ți mulțumim că ești în fața unei treni, într și de nu în acest teren de lucru, le punem la le punem pentru proiectul nostru așa cum ne lecine, să și tot foarte așa cum era. Și e Și e bine că bine că nu e bine să Avertiți nesfârșit că din nou pentru că ai dragostea ta. Îți mulțumesc că dragostea ta este atât de cuprinzătoare, atât de adâncă, încât vom putea merita la ea pentru veșnicie. Rugam să nu ne lași, Doamne, ca să obosim în cercetarea, în căutarea în cunoașterea ta. Nu ne lăsa, Iisuse, ca să ne luăm ochii de la jertfă pe care Tu ai suferit pentru noi și îți mulțumim că Tu ți-ai dat viața ca să ne răscumpere. Îți mulțumim pentru că prin Tine avem speranța de a trăi veșnic, plin de fericire, plin de dragoste, de bucurie, de pace și să nu mai auzim de păcat, de durere, de plânset, ci doar de bucurie în dragostea Ta. Te rugăm să ne dai Tu harul și să ne ajut pe fiecare să ne prindem prin mâna credinței de Tine, Iisuse. Să ne lăsăm mântuiți de Tine și să-ți mulțumim pentru toate. Te rugăm să fii pe cei care nu au putut veni, să fii cu Tite și familia Lui, să-i ajut Tu oriunde sunt să te caute și să să te vadă pe tine mai aproape astăzi. Și te rugăm pentru sora noții. Doamne, prezește-o tu oriunde este. Și te rugăm să oriul să umble cu tine. Și te rugăm și pentru ceilalți. Doamne, fii tu cu fiecare în parte. Și ajută-i să, să vadă mai mult dragostea ta astăzi. Să intre în odihna ta. Și ei să Trăiască o viață din biruință în biruință și îți mulțumim pentru toate că Tu ești cu noi, că Tu, Iisuse, vrei să trăiești în noi o viață de plină și îți mulțumim că Tu ești și nu ne vei lăpăda niciodată la niciun pas. Și îți mulțumim, Tate, pentru dragostea Ta și pentru părtășia Duhului Teu cel Sfânt. Amin.